Спочатку вона була українською, а потім її перевели на польську мову. Мама закінчувала цей навчальний заклад. Їхній бурхливий і пристрасний роман опинився в центрі пересудів і спричинив цілу бурю містечку. Освітянське керівництво не схвалювало того, що шляхтич Міхал Вишнецький закохався в етнічну українку. Татові батьки воліли, щоб їхній син одружився з католичкою. Мамині батьки, які ревно дотримувались українських традицій і православної віри, були категорично проти того, щоб їхня красуня Ольга виходила за католика-підстарка, а вже ж майже сорок. А татові колеги, серед яких були і самотні молоді викладачки, які з надією поглядали на нього, вродливого і неодруженого, пліткували як шинкарки, несамовито засуджували цей зв'язок. Та закохані ні на кого не зважали. Та той справді ніби всі 35 років збирав свої почуття, вирощував їх у серці, і вони, зрештою, вибухнули з такою силою, що зупинити цей вибух вже неможливо було. Як неможливо зупинити виверження палаючої магми, що впродовж багатьох років невидимо для людських очей збиралася, закипала, клекотіла у жаллі вулкану, аж поки не вирвалася на волю. Отож, тато з мамою одружилися, наперекір своїм родинам, всупереч всім правилам і суспільним приписам. Там же, в холмі, у них народилася перша донечка, моя старша сестричка. Мама називала її Мариною, Маринкою, тато – Марилею, Марилькою. На Волині на початку 20-х років, після Ризького договору, коли її землі відійшли до Другої Речі Посполитої, всі російські навчальні заклади стали польськими. Було відкрито і чимало нових польськомовних. Відповідно, потрібні були і вчительські кадри. Тата перевели на Волинь, уже директором гімназії. Спочатку батьки з Мариною жили у директорському помешканні під... при гімназії. А потім заклали у старолісах, накупленій у кредит землі, наш маєток. Тут уже появилася на світ я. Не можу й досі повірити, що моєї родини, народженої з такої великої любові, вже немає. Боляче думати, боляче писати, боляче, як голому равликові. Пам'ятаю, як колись любила їздити в гості, як просила, щоб мене взяли на бал до холма або до ковеля, чи у лики, де жили знайомі батьків. Я була звичайною дівчинкою, Непосидючою і трохи примхливою татовою пестункою. А потім раптом стала ось такою. Ніхто достаменно не знає, чому. Можливо, і справді через те, що сталося на мосту. Можливо. Я погано пригадую той день. Більше у пам'яті зберігся ранок. Дуже сонячний і якийсь ніби намагнічений. По здавалося, поколювали шкіру, як тонесенькі голучки саду грали тоїсті музики, біля будинку стояли запряжені екіпажі, у кінських гривах тріпотіли кольорові стрічки, вишукані пані й елегантні пани з келихами в руках чекали, коли буде подано команду рушати. Маринчина весілля мало відбуватись у маєтку її нареченого, а потім чорне небо, підняти із землі пісок, риби у повітрі, крики людей, Єржання коней десь далеко внизу, серед каміння, на яке з греблі падала вода і розбивалася на дивні рожеві бризки, а навколо величезний заціпенілий від жаху натовп. Перелякані очі, перекошені обличчя. Мені хотілося скочити з мосту, щоб бути разом з Мариною. Навіщо вона виштовхнула мене? Я дуже вдарилась, коли падала з Редвана на міст. Коліна пекли і кривились, тому ледве встала на ноги, але зуміла підійти до самого краю моста. Якби не легко, я б так і скочила. Він врятував мене. Відтоді скупчення людей викликає у мене дивно, нічим не поясниму тривогу. Я боюся виходити з будинку, ще більше за браму. Простір поза маєтком мій організм сприймає як чужу і небезпечну для себе територію. Тіло покривається холодним потом. Ноги підкошуються, і серце вискакує з грудей. Пані, каже, не мене додому за ці рідні мури, якими мій світ відділений від решти земної території. Доктор Сітарський спочатку казав, що це минеться. Зазвичай діти легше виходять зі стресу, ніж дорослі. Але я, мабуть, якась нетипова пацієнтка. Мої страхи не минулися і досі. Тепер я знаю, що хвора. Моя хвороба називається... «Агорафобія!» З того часу, як у маєтку розташувалася військова частина і нас виселили з великого будинку в мали, мені стало ще гірше. Постійна присутність чужих чоловіків, їхні погляди, снування на подвір'ї і в саду, розмови, крики доводять мене до ступору. «А цей капітан? Його загравання, брудні натяки. Через нього я майже не виходжу з кімнати. Але він знаходить мене і в будинку». І від його нахабного погляду ніде не можна заховатися. Мікстура, приписана ще колись доктором Сітарським, не допомагає. Найкраще мої ліки Левко. коли він поруч мені добре і спокійно. І він ніби малює навколо крадійне коло, через яке до мене нізащо не підступиться зло.